eta gurekin dugu iraitz Zufi aurre, ahatsalde hon ahatsalde hon bo <laughs> <laughs> beti beksu aldatzeko <hug> ungeturriarena eta beti atxeman behar da busten azonuko deankantatzen aldugu berdine maiz hori atikaz <laughs> asten zirazu, eh? ados, egitzen bat dugu, Bo, bref, ez du dausikusteko gure gaiarekin, usaian bezala, baina, e, bo, aktualitatean psikatxartuko gira, azken, e, aste honetan, e, be, nazioarteko gai bilakatu da, e, naditzen, naditzen, naditzen, naditzen, Wenstein Hervey, e, yeah. estatu batuetako Amerikar e, produktore, sinema produktore ahondia, bo, nik ligarjan orain ahtiz duen zautzen, bo, zinsu bera, Hortan aditu bref. Eta um, aktualitatea egiten du, emazte aktore initzek salatu baitute, piskat ber momentuan, ofizialki edo berdin um, deneko jartzen handiaukan dute ber momentuan ateratelako edo, uh, eraso seksistak, bortxaketak, bortxaketa seksualak jasantzituz dela, eta azkenean hortik, uh, hartu dira, uh, feo hartu dira. Oartu dira, bazela gordetako sekretu bat denek bazakitela, bainan edabidetan orainatela da ere fenomeno berezi bat, bref. Uh, bainan bideo bat, ikusi ginen dola abizpairu haste, ez ireit? Bai? Ah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ez nahez lokartu, <laughs> <haz> zantzaitu eta grimaxakitza egiten. Schak <laughs> Grimaxakitain tuzu, garai? <laughs> uh, e Bazen bideo bat, uh, gena goena ipatunan irratian, uh, goiz bat ez bainan, uh, bat... Uh, erakusteko nola eraso sexista bat edo eraso bortxaketa bat ere uh, atxamait entzuten aldiren argudioak astakuruak ze harri gari eta eskandala gariak diren bideoa uh, ikustelakoan zuk zer uh, pentsatu zinuen bikainak direla bikainaka uh... Eta ongi erakusten dute, gaitan zinuena, zer nolako absurditateak gaitan dira, niozuki erasobaten hain zinean. Eta bideoiek ongi erakusten dute ere, zer den bat Hain ditzen zatez dena, baina, bai, badena, eta, eta bizikiuntza eginak dira, eta... Bistan dena egingahiak, mezuak mm. uh, uh, ere uh, jeskiago pasatzen baitira, baina um, egiazko erasuetaz ari gira, egiazko uh, e esaldi bat zuetaz, ega diren gauzetaz, uh, eta mali eruski, hainitzetan uh, uh, uh, serioski diren uh, hastakuru uh, horiek azken finantzen, eta bide horiek erakusten dute, uh, emazte batek salatutako, um, Eraso baten aginzinan era sotzaileak era so erabiltzen duen argumentua, azken finean uh, ba, onartua dela, uh, izan uh, gizartea eta izan justiziaren aldetik eta justuki egoera horiek beste egoera batean ezaagiz ikusten dugu ze su diren mm. eta mezua bizkiuntza pasatzen da Hey, ez dela normala eta ez dela zentzurik ere olako zerbait eta alta, hori da, gizartean gizarteuntan, bai justifikatoa da adibide simple bat usuen zuten dena, jantzkerarena uh, badira hortaz ere bideoak, uh, pentsazin, beste bat egian, uh, nun ikusten duzun gizon bat atxilotua da, hori ere bideo bat da humoriaren bidez uh, erakusteko uh, uh, be argudiotas takuru, eta galderak ere uh, bai ez polizia etxera atel zentzirelarik uh, zuera eras xotua izan zira, eta hor beraz gizonada agertzen, era xotua, me laportu diote ordularia, uh, hori da dibidea, eta emazteak du galdera iten, emaztea da polizia, eta egiten nola bai, jantzia zinen. Ikusten da, beratxazalela... Zure fe... bai, ordularia ikusten zen edo gordetua zinuen, agerianote zen edo... Bai, nola jantzia zinen... Abai, agerian baldin bat zen, berdin joztuki batek bato hartu da eta beraz laportu dizu, piskatzule gatik da, askiziren gordetzea edo etxan ustea eta bai... Bai, odan hor jantzia hor bizkotxa batekin adibidez agertzen da... Bai, hori da, ari da, gizon bat, bere biskotxa bukatzen, biskotx edek bat, eta pasat, eskontzabateko, animaleko biskotz bat, eta emazte bat pasatzen da, ahitua, atzimen, bisik deja eta... Wow. Ona iduri duen bizkotz bat, eta gizunak baiet, biziki ona dela, berak egina duela, eta beratzen mazteak eskuas hartzen du bizkotzan, eta jaten du bizkotz hori. Itxuski. Uh, Itxuski, egan ez biziki ona dela, egia. Hmm. Eta gizuna ahituada, ez baita hula egiten, eta ez baitzen uh, utzi behar zen polita, eta etzen janbea, eta mazte geiten dako, baski ba, zinonez, hainera uh, kargahia egitea, eta hori egindu zu joztukenik jastatzeko, beraz bon, Imaginazioa da, biztan berda, irudikateu hori beste egoera hmm. batean, eta hoartu joztuki uh, uh, zerapsurdoa izaiten aldiren horako uh, erantzunak. Erantzunak, um, erantzunak, ezken eraso erasho seksu, seksista-seksual batean entzunan, da gizonak riten dolarik, bai, mekushu zunola bestituazinean, eta askizinoen ezola bestitzea, eta... Olako janzkera uh, batekin gogoa maiten du egiteko egin dizudana, beraz, bai, justifikatoa da, azure gatik da. Horida, okay. azken finean, paraleloan ezagia diren... Mezorida, ez okay. da, dei bat jantzia delako... Uh jantzia delako nahi duen maneran dehi mai. bat be, unki dezazunen egorputza edo, edo zer gauza edo gehiago, edo oar oar batzu egitea mm -hmm. ene fisikoarekiko edo olako hori da ere zenta panela luzea da, eh, era soetan, bada itzena oarenak e, justuki hastelenuntan ere eta asteburuan buruantzea gatera da or, interneten traola bat e, nola deitzen da Uh, balance ton port balance ton por. uh, beraz, bota uh, Zure uh, série série uh, arène hor chalaketanak uh, agertzen da Uh, lanean bereziki hor hainitz edabide munduetan kasetaritzan eta hainitz olako adibide agertzen dira horxare sozialetan eta azkenean uh, ze itz zentzun dituzten, ze eraso jasan dituzten eta salaketak uh, bai itzaren libratzearen agertzen ari da azkenean ematen bai, du uh, uh, komunikatzeko manera behi horiek esker diustuki, uh, emazte batzuk uh, lohtzen dutela salatzen jostek lan munduan gertatzen zaiena edo kajikan uh, bizi izan dutena. Eta egia da, bai, itzak askatzen direla, eta beraz untxa, Biziki eki untxa, jozuk ilo hortzea salatzen, uh, bederan hortaz mintzatzen eta, eta askatzen. Uh, bo, beste zerbait erakusten du horiek ere, horiek ere akusten du ere lan, lan munduan eta enpresa mundu horietan uh, uh, esaldi edo portara oieko nartuak direla zken finean eta ez dela joztuki lan munduan edo lan egiten dugun lekuan orren salatzeko likurik edo pertsonarik mm. beraz bai alde bat da uh, itzak askatzen direlako baina hori gehienetan etxetik egiten du norberak berak zken finean biara munduan lanera joan behar duelarik bere erasot hori ordu parean egunero eta bai, pentsatzen dut tripako minoriek ordirela ordi egunero beraz bai askatzen du etxetik baina azken finano konkretuki lan munduan ez da jaldatzen Da, ez bada orta zo hartzen uh, uh, inguruko jendea eta inpresako mundu hori, uh, azken finan pentsatzen dut gauza gutxi. Bai, uh, zenta hor Harvey uh, adibidea uh, argi gerriada zenta horreina gertzen da publikoki denek salatzen dute eta hasten da, dien ere reiten, baginekien. Denek bat sekiten, eta inoeketzen da, bai. Baginekien. Uh, gero emazten artan, aktoren artan, iduriz bat zuek reiten zuten, bo mekasu, berekin ez zinio izigo, bere uh, gelara. Bai, gero frantzian izan da olako eskandalobat politikari batekin ere, Dominik Strausskan politikariarekin, hori gertatu da ere, azken finan, eta denek reiten zuten, denek bat nolako gizuna zen, inoek ez ustekulan deus justuki uh, asken akta arte erango nuke, baina denek ce ere nolako narré dans la coquisona Bai. Ba impunitate bat podere, uh, gainera uh, gizon horiek badute zer nolako podere bat eskuetan eta beraz uh, badute podere poderorekin uh, uste dute beintzat egiten al dutela nahi duten guztia gizonak da. direlako. Hore bai. Pour d'éré Elena, il da zenta uh, usu uh, poderearen estatutu itxura horrekin ere uh, pareantzararik zu tipitu tipitua sentitzen zira eta hor da, ere momentua e, egiteko, ba, bai, behar indartu, alde, hortaik eta ez utzi egiten poderedun, uste dugun poderedun hori. Pentsalazten dit, behar, Winston afera hortan, frantzesak tore batek Florence darrel daitzen dena, ere egindu elkarrizketa bat, eta berak kondatudu bere historia historiatipo horrekin, eta berak jandu, me, ni kesu naiz, argituan naiz garaian erran nuen, baina nola pasazen, eta Bon, Egin afera hundi bat hogein inguruan, zenta hola zen, eta hola. Eta e, azpimagatzen du, eta hori ere importantea da, erraiten du... Uh... Ni aktorean aiz, nik badut leku bat egun uh, telebistan erraiteko jasandu dana eta semina bizitzen duan eta azkenean hori, baina eguneroko bizian pasatzen da edo nori. Bon, itz bat libratu da, afera honekin, sare bon, sozialak badira, jende asida idazten piskat bakotsak biziz handuena, adibideak milaka izaiten dira, eh, lanetik lanbarnean eta lanetik kampo azkenean. Uh, Ongi da, baina hitzaren libratzea hori Falta da uh, Gehiago ala ere edo Onartzea bai badela arazo bat Oroko eta gauza batzu Ez direla onartzenal, O gauza achtz, batzu ez achtzia, dira. Una, un bai, eta falta ustez, faltaden hainiz, da pozizioaren, ahtzearena, uh, adibidez, hori, uh, uh, baldin badakigu uh, lankide bat, holako uh, itzekin ari dela beste lankide bat. Edo, ehaitea, hori ez dela ehaitean, bai. eta be, konkretuki, jendea, praktikara pasatzea, eta gauza batzu ez ehaitea argiki izan neska uh, mutiko, baina ehaitea hori ez da ehaitean, eta hori ez diosu ehan behar, eta zaunah garria, eta mostea pixka bat, uh, zut pentsatzen tabua denik, baina ez da oiturarik. Oitura hori ez egeiteko, eta egeiteko hori ez da onar garria. Oitura hori ez da, eta hori mm. aldatu behar da. Eta beraz, espero dut, poliki-poliki uh, gauzak aldatuko direla, eta poliki-poliki hasiko poliki girela denek kasue egiten, egeiten dugunari, kasue egiten erabiltzen dituguni tzeri, zenta hori ere bizki portantea da. Eta ane, espero dut aldaketa hori bai ekariko duela. Mm. Potientzi aldaketa mm. bat da, azken finean, eh? bai bai, oak tzea ez daila nuk, emala, eta hori, e, eta ez kulpabilizatzea ere, zen ta gertatzen dena, izira e, nikoak hori gindit e, sakit nere e, nagusiak me behar ba ahazoin du ere, behar ba zintzen untsa jantzia, eta hori gatik e, bai e, gehienetan, emaztearen kasuetan zintzazio hori bada, ha, bai, bai, bai sentimentu hori bada, hain gehienetan, kulpabilitatea eta lotxarena eta hori gainditzea biziki biziki, da. biziki mm. uh, eta hori gainera, diaten Entzaitu bahanetik benetan, eh, kulpabilitateak, lotxak, eh, hori biziki, biziki zaila da, eta nire ustaz, ohi, eh, justuki boelta emaiteko eta manerarik, jango eh, nuke, ez eh, egesena, baina, eh, bai, egesena azken finan, da justuki eh, ingurukoan sustengoaren ukaitea, eta ingurukoek ere oaktaraztea erasotzaileari egiten duena ez dela normala hori, Nere ustez hogek laguntzen alko luke, joztukiem aztea di, edo erasotua dena di, oartzea, be, bai, azken filan, ez bakarrik pentsatzea hori ezela normala, eta ez dit bakarrik nire minori egiten, begira ingurukoek bergauza diote, beraz Nere ustez hogek pixka bat efazatzen aldu kulpabilitate eta lotxarena behintzat. Bai, konsientizazio kolektibo bat? Bai, eta sustengu bat, e, unkaitea, eta ez hori uh, adibidez norbaiteko ah bat egitea, eta denak izazten direlarik, biztan dena Oa jaukan dueen arentzat ez da baterik gooso eta ohartzen bada, beste gutxiak gizari direla pentsatuko du, bakeja naiz hori eezingagittzen mai egan beraz zuen nik duta arazo bat. ez zala eza hori eta hori ingurukoak ez dategi egiten eta azken finean txistea egin duen bakarai gsi baldin bera ere hartuko da pixka bat deplazatua zera eta... Eta horidan da, nero ustez gehien bat uh, ingurukoen uh, egeakzioarena, eta horrentzat, kasu egin behar da benetan uh, entzun, eta egeiten diren gauza guztiak eta egeakzionatu e behar da, uh, egeiteko gauza batzuk, ez direla egiten eta ez direla gehiago, pentsatu behar ere. Bai, bai, eta kajikan ere, uh, zent hori, bai. hain nitzkusietira, ere olako bideo adibide batzu, uh, gordetuak diren kamerekin. Uh, bai. uh, gero zaila da, e, eh, zarbait da. geitea eta beldujaren abada ere, izaiten alda... Uh, pixkat bortizaden hor bait, eta bel hori babesteko bere buruaren, nahiago da, ez sartu besten historioetan, eta e. baztean egon hori bada ere ulehtzen nal, ere, e. uh, beldujaren badela bainan, Justuki <coughs> nire hostez, uh, sustengu kolektibo hori benetan plantan ezartzen bada, beldujo hori ere kenduko da, eta beldujaukanen du, uh, <coughs> beldujaukan behar duenak, nahi baitut, hori uh, oh, erasotzaileak, berak. Mand ez uh, ikusten duzu autobus batean, eh, mazte bat erasotua gizomatek erasotzen duena, Zu zuzu duzu jasaitennel getatzen ari dena benan baduzu belduk bat, azkenean ez, denez zu joiten basira usstera. Ba ez zure kontradinen, no? Hmm, ba, dibidez, bada teknika egitea te, uh, zagutzen mazin ubezalan eska eta bon, e, reakzioa olako tante, nola zira, betori, ba, joan engira kafe bat hartzera, do lako zerbait, piskat tiratzeko egoera komplikatu ortaik, errangabe uh, ez sartu gabe konfliktuan parekoarekin, eta piskat uh, hala, beldu johia aurre egiteko, manera bat zaiten alda dibidez, bon, badira olako Bai, eta gero iz, izaiten alda ere justuki bakarrik egan ordez, beha uzoko ari eskatu begira zerbait ezan behar dugu mm. entxeatu duztuki kolektibizatzen edo sustengua biltzen zerbait ezan aintzin e, podere geago kaiteko nahi dut numrean eta piztu geago kaiteko eraman denitzak bai gero hori da ez dira utzi behar gauzak pasatzen eta eta nire ustez olako hoar eta uh, eraso horiek uh, tipitu eta kentzeko argunt, benetan uh, jendearen reakzioa behar inguruan. Eta nere ustez, ohartu gabe, just, bideo horiak, uh, bideo Amerikako bideo horiak begiratu, ziringarriak diren horiak, oartzen gira, azken finean, kasu horiek ainit gertatzen direla. Lan munduan, edo zeinlek kajikan, dendetan, uh, merkatuan, uh, benetan, eh, edo zeinlekutan uh, gertatzen direla eta uh, eta honak gariak bat ere, Eta justuki video horiak erakusten dute uh, gauza simple baten ahintzinean uh, izaiten aldene reakzio uh, askibortitza, uh, erakusten dute momentu batean justuki bi emazte ari dirila museo batean kuadro bat unkitzan, eta horko zaindari aldu da egitera ez da unki behar, eta emazte egiten jote, me bai bai, eh, unkitzen dut, badakit bai egiten uzularik bai ezan nahi duzula, eta gogo emaitedu unkitzeko, ta, Eta hori, est, nire ostez, denentzat, ba, ba, ba. egoera, lagia da, eta ba, ba. O, e, imaginatu behar da hori emazte batik gertatzea gizonaren hain eta lagia izan behar du ere. Mm -hmm. Da, kuadro bat entzat, lagia baldima da, pentsa gizaki bat entzat, hey. gea eta geada horrentzat, balio dutela initz bideoreak. Mm -hmm. E behala, hori aipatzeko uh, uh, tarte bat, uh, ginuan hemen txe, gorekin irai, sofia horre, bizontza? Bai, berdin. Aio. Ah,